Третата лекция. Диониси Ареопагит. Казвал съм ви, че майстер Ехард се вдъхновява от него. Диониси Ареопагит. Великият Диониси. Съзрецателят на древното. Изключителен, мощен авторитет. Висша абстрактност. Голям мистичен учител. И в момента на християнството, но като цяло, почти цялото християнство не го познава. Обикновено го препоръчват свеци един кръг от свеци, които също много малко го познават, но всякога при важни неща се обръщат към него. Включително Кирил Методи смятат, че това е огромен авторитет. Малко говорят за него, по някакъв начин са се пазили, но... Дионисия тай е тайен гностичен учител. Тъй като е оставил много правила за монаси, за църковни иерархии, дал е много неща и до сега се смята за авторитет от известен кръг хора, но е много трудно познаваем, много скрит. Словото му е зад пределите на човешкия разум. Живял е и в Сирия, и в Египет, в първи век след Христос. По-късно отново е живял, към пети век. Изучил е висшия гносис, получил изключително дълбоко откровение за великите Божии тайни. Дори е можел да коригира Библията на много места, но решил да замълчи. Разбира се, преди време ви казах една корекция, която той прави на пророк Исая. Пророк Исая разговаря с. Велико същество, което го нарича от най-вишите ерархии, доколкото се спомня, мисля, че е Серафим, но Дионисий казва, не е Серафим, а ангел с огнено служение. Исая не, е, не е можел да различава. Както и да е. Става проза велико вътрешно същество като дълбочина. Странен сирийски монах, подобен на Василит, който се е скрил под името Дионисий. Смятал за истински живот само едно. Изцяло да си потопен в неведомите тайни на Бога. Диониси е същество, което е нямало човешко съзнание. Отдавна му е отнето, още от мистериите на Египет и Атлантида. Той е останал скрит за всяко изследване и досега има много спорови кой е той. Останал скрит за всяко изследване от историята, защото той просто извън историята. Историята си има начало и има край, както Лаотза. Диониси няма начало, няма край. Даже и най-близките му, дори и ангелите не могат да го проучват. Но той е изначален на Бога, подобен и на Мелхиседек. Той е близък до Бога и близък приятел до ангелите. Той е бил много рядък човек като същество. Защото да живееш в християнска организация и то като главен епископ на Атина и да постигнеш такова велико и чисто съзнание и никой да не може да разбере за какво става въпрос. Нито пък книгите има, които се издават по-късно за което тези около него нищо не подозирали. Той се е водил християнин, който няма нищо общо с християнството, защото отдавна го е преодолял. Дионисия е същество без време, без история, подобен, както казах на Мелхиседек, на Василит и така нататък. Той е преживял някога Божията истина, и затова сега може да се изразява високо духовно и мистично. Дионисий не е история, не е време. То е божествено и мистично явление. Казва, Бог е нищото и ако ти станеш нищо, ще го разбереш. Много просто, но изключително трудно нещо за разбиране казва учителят е мост въведение, защото той съдържа в себе си нещо и нищо. Нещо от тебе и нещо от Бога. И за това той може да те въвежда. Значи Той съдържа в себе си нещо от тебе и нещо от Бога. И затова е важен учителят, и той може да те въвежда. Отречен от всичко, казва Диониси, означава свободен от всичко. Такъв човек навлиза в чистия и свръх също, същностен блясък на божественият мрак. Откъсни се от себе си и ще бъдеш неудържим и свободен. Казва, Бог живее в тишина която е извън всякакъв образ. Правилната преценка за нещата това е самата божественост вътре в тебе. Когато душата го познае, тя се отрича, казва Диониси, от всякакво определение. Тя вижда, че той няма наименование. Тя вижда, че дори няма Самата тя няма предназначение. Тя навлиза в нищото, в своето предвечно и абсолютно състояние. И тук душата се е сляла за винаги със своя прадревен източник, който е бил изпуснат от Адам и Ева, т.е. от човечеството. Тук душата казва Дионисий и разбира че всичко, което се подава на изобразяване не е Бог, не е прасъществото. Тайната на Бога се постига с изключително динамично приближаване. Много специален закон на Дионисии. Голяма тайна. Хем ясен, хем скрит. Пак ще повторя. Тайната на Бога се постига с изключително динамично приближаване. Всичко в света е подчинено на мъдра причина, която е извън света. Духовната мъдрост е белек на божественост. Всяко човешко умуване е някаква заблуда. Независимо дали казва хубави неща или лоши, всяко човешко умуване е някаква заблуда казва, мъдрият постига невеществено божествените неща. Значи, мъдрият постига невеществено божествените неща. Бог е над всеки покой и движение. Защото всеки покой и движение е от Него, в Него, спрямо Него и заради Него. И казва изключителна мисъл, нещо много рядко. Само Велик Посветен може така да се изрази. Можещото действие произлиза от Бога. Знаете, в света има хиляди действия, хиляди ръкополагания, милиони. Нищо не струват. Но когато Бог докосне, когато Бог участва, когато човек е спечелил доверието и може да го привлече, това е единственото реално действие, Единственото, което върши дълбока промяна, единственото можещо действие. Казва, злото е благо на Бога. Злото не е реално, защото ако беше реално, то щеше да бъде напълно зло. Злото не е зло, а е недостатъчно благо. Ако злото беше лишено напълно от Бога, то нямаше да съществува. Всичко съществува заради него. Злото също очаква блага от самия Бог. Очаква развитие, макар и отрицателно развитие.